Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, Al-Lahilah, walau kareh al musyrikun segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu kita Sebagai umat Islam Harus yakin dengan agama Islam Al-Islam ya'lu wa la yu'la'alai Islam ini di atas Dan tidak ada yang bisa menandingi Islam Apapun yang dikerjakan oleh manusia Apapun yang dibuat oleh manusia Tetap Islam ya'lu wa la yu'la'alai Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im Ala sayyidina Wa maulana muhammadin Jamaah Kalau dengar nama Nabi Jangan diam doang Ucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Karena kita Kita ni yang sudah pada ngaji, tunjukkan kalau antum cinta dengan Rasulullah SAW di antara bentuk cinta yang sangat ringan antum senantiasa mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mengucapkan salawat untuk. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meriduai kita bersama mereka Amma ba'ad Malam ini Tanggal berapa? Tanggal berapa? Dua satu apa dua-dua? 23, masya Allah cuma tanggal 23 Syawal sebagian belum menyelesaikan puasa Syawalnya dan Syawal mau pergi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni kita bicara tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang Muslim. Tadi Ustaz Endang menceritakan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Hadis Nabi saw. Man sa ma thumma at sittan min shawal. Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu dia ikutin dengan enam hari di bulan Shawal, pahalanya apa nak kasih hadiah? setahun penuh. Setahun ngapain sih setahun? Diampuni dosa-dosanya. Ngapa apa nak kasih hadiah? Jemaah, setahun penuh seperti apa? Sebelahnya. Ya, itu yang benar sebenarnya. Enggak apa-apa nak -apa, kasih hadiahnya. Naam kaanna shoma dahr seperti puasa setahun. Enak tidak? Antum puasa, sebulan Ramadan wajib sudah selesai. Kita tahu itu wajib, tidak semua mengamalkannya. Ditambahin enam hari di bulan syawal seperti puasa setahun. Maka orang-orang yang malas puasa sunnah, hendaklah dia berpuasa di bulan syawal. Nyaman buat dia. Setelah itu set tidak usah puasa sepanjang tahun, bukan tidak usah. Kalau engkau tidak mampu puasa sunnah, Ya itu yang engkau lakukan. Setiap jamaah rahimahkumullah, Pada malam yang indah ini, Malam apa jemaah? Malam minggu orang ngomong. Malam ahad. Subhanallah. Anda dulu pernah sampaikan, Entah di sini atau di tempat lain. Bagaimana usaha media non-Islam membuat umat Islam takut dengan hari Jumat dan senang dengan malam Minggu. Malam Jumat ya Allah ketadian. Dulu itu yang namanya film-film horor waktu kita masih SD itu selalu judulnya Jumat Kliwon. Jadi anda masih ingat ya, itu kalender pas malam Jumat tahu-tahu keluar darah. Shhh. Jadi orang dibikin takut sama hari Jumat. Bahkan sampai hari ini kalau antum lihat film-film horror di barat itu ada yang namanya dulu yang ramai di Indonesia apa Friday apa Friday Friday. Ya kayak gitulah. Anak kurang faham. tuh jemaah. Tapi yang jelas mereka bikin kita takut sama hari Jumat. Padahal itu Sayyidul Ayyam. itu hari yang paling mulia. Malam Ahad ini harinya orang-orang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang tersesat? Kata Allah, Gayril Magdubi alaihim walabali. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang yang salat. Sediakan kita dapat petunjuk, ternyata mengikutin orang-orang yang tersesat. Tapi Alhamdulillah, ternyata malam Ahad Antum ada di masjid. Ini sebuah kemuliaan Jemaah. Nah. Antum, nah, Apa tema kita hari ini? Jangan melihat. Lihat Ahad. <tuh> Hah? Masya Allah. Apa judulnya? Masya Allah. Dia matanya sendiri melihat kita tapi tidak apa-apa. Para Kira jemaah. Kira-kira temanya masalah apa? Masalah hijrah. Tapi siapa yang mau hmm. jawab kira-kira temanya masalah apa? Masalah akhlak. Semangat ibadah waktu Ramadan manis sekarang kendur. Ya, cuba antuklah. Dia antuk. Nah. Ya, Tentang apa? <laughs> Tentang hijrah ni. Anak enggak dengar solat jamaah, tapi kasihan dia sudah anak kasih hadiah. Terima <gulau> kasih. Oh, ternyata masih banyak sarungnya jemaah. Produksi sarung masjid ini lupa. Ada tidak tadi yang bicara akhlak anak kasih hadiah juga. Ya nah, kirim ke belakang. Yang jawab akhlak siapa tadi? Tadi sebelah kanan ada yang mau jawab ni, Fabel. Masalah istiqamah Dulu istiqamah, sekarang enggak istiqamah. Ya, itu maksudnya. Gimana Ustaz? Kenapa yang bikin judulnya? <tik> Jadi kita tanya sama bikin judul, maksudnya itu apa? Bukan Ustaz ya? Oh bukan katanya, insyaAllah. Nah, antut. Tentang keimanan. InsyaAllah. Bukan juga Ustaz ya? Bukan katanya. Dunia yang menipu Dunia yang menipu Ustaz Gimana Ustaz? Tidak masuk juga tidak aneh Terakhir-terakhir Pernikahan Untuk sudah nikah Masuk Ustaz Gimana Ustaz? Kasih aja, oh, Kasih aja kepada Ustaz Tapi bukan itu Ustaz Oh bukan itu Tapi suruh kasih hadiah Terakhir Terakhir Terakhir jamaah Nanti antum tahu sendirilah. Begini zaman dulu kita tu baik, kita tu gaul sama tetangga kita, gotong royong, tak kalah. Biasanya hari libur itu bersih bersih selokan kita ikut. Ada tetangga yang sakit kita berkunjung. Ternyata ada sebagian orang. Kemudian dapat hidayah. Dia ngaji. Dia ngerti ilmu agama, Dia faham dengan hadis-hadis nabi. Dia amalkan beberapa sunnah nabi. Kok ternyata dia tidak baik lagi sama tetangganya. Tidak baik lagi sama orang tuanya. Sama istrinya semakin kasar. Sama anak buahnya kurang beradab. Itu yang menjadi fenomena yang kita lihat Sampai ada beberapa Allah bukan beberapa ya, Datang banyak nih Orang datang Karena Ustaz Anda lihat nih teman-teman yang ngaji Masya Allah Ilmunya jangan ditanya Tapi Masih akhlak Masih akhlak Nggak ada akhlak Kayaknya nih oknum tidak semuanya kayak gitu, Tapi oknum ini Ya seperti yang kita pelajari Nilai setitik Membuat susu sebelanga Jadi rusak Maka kita akan bicara bagaimana Oknum-oknum yang sudah memahami Islam Dia membuat Islam ini jadi lebih indah Jangan sampai kita Menjadi oknum yang membuat orang di luar Islam Jadi benci sama Islam Nggak suka melihat ini kelakuannya yang udah ngaji kayak gini Kadang-kadang parkir nggak benar Saat masa parkir juga termasuk Kadang-kadang sampai diumumkan Tolong mobil nomor sekian sama sekian Dipindahkan Karena nutup rumahnya tetangga Itu kan tetangga mulai nggak suka tuh ini gimana orang-orang mengadakan -orang pengajian katanya. Ilmunya bertambah. Masa nutup jalannya orang. Nah. Ini bermasalah buat kita. Padahal kita dulu sebelum ngaji, Masya Allah menghormati tetangga. Hakikat ilmu. Adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya Allah. Ya. Jadi ilmu yang membuat antun jadi takut. Ama Allah itu ilmu yang bermanfaat. Nabi tiap pagi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban. Cukup? Tidak cukup. Wa amalan mutakabbala. Beliau minta ilmu yang bermanfaat. Ternyata ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ada. Subhanallah. Ada seorang Ustaz cerita. Ustaz Ana ini 6 tahun SD belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMP belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMA belajar bahasa Inggris. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Sohib anak 3 bulan kursus bisa bahasa Inggris. Yang salah yang mana saja. 3 bulan bisa bahasa Inggris. 12 tahun, nggak bisa bahasa Inggris. Kadangkala niatnya, kadangkala niatnya, kadangkala kita pada waktu itu memang nggak butuh sama pelajaran itu, sehingga mempelajarinya pun hanya menghabiskan waktu mubazir. Waktu jam sekolah itu jadi mubazir. Makanya sekarang, mulai sekolah SMA itu kejuruan banyak banget. Karena orang sudah berpikir anak lulus SMA o, Setiap jualan bakso Apa ilmu bakso didapat di SMA? enggak dapat Tidak ada yang Anda gunakan untuk bekerja Oh berarti kau lulus SMP Cari ilmu yang Bermanfaat Anda mau buka bengkel Bismillah Kalau itu bermanfaat buat engkau Dan beliau minta rezeki, rezeki yang halal Yang ketiga beliau minta apa? Amalan mutaqabbalah. Amalan yang diterima. Karena ada orang-orang yang sudah beramal tapi tidak diterima. Dia Masya Allah orang yang soleh. Ilmunya jangan ditanya. Amalnya jangan ditanya. Tapi ternyata dia ujud sama amalannya. Ada gunanya dia beramal. Tak kalah dia berbangga diri. Termasuk penghancur hidup seseorang. I'jabur rojuli binafsi. Dia kagum dengan diri sendiri. Oh ternyata anak. Oh ternyata anak. Jangan. Habibat fillah. Seharusnya ilmu itu. Ya. Membuat antum seperti padi. Kita ingat tuh. Nasihat guru kita dulu. Waktu kita di pondok. Nah. Kalau itu ilmunya harus ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Kalau enggak ada isinya sombong-sombong. Padi itu enggak ada isinya masyaallah, tegak. Berdiri dia. Yang ada aja isinya merunduk dia. Semakin tawaduk dia. Biasanya yang baru belajar pencak silat masyaallah. Pohon pisang di depan rumahnya dia habisi. Lalu belajar siang. si orang tua yang ngomong ya Allah. Na, ibu nanam pohon itu supaya berbuah na. Biar tahu dia bu, kalau oh, saya jagoan. Apa pohon pisang supaya tahu kau jagoan? Nah, itu terjadi ketika orang baru belajar. Tapi alhamdulillah yang sudah belajar panjang. Tolong kau lihat, kau jadi lebih baik atau tidak? Lebih tawadu, lebih menghargai yang tua ingat dengan ucapan ibunya Sufyan At-Tawri ibunya Sufyan At-Tawri ketika dia memberikan duit sama Sufyan 10 dirham lalu dia mengatakan kepada Sufyan nak khut hadhi ashrad rahim ni bawa ni 10 dirham dan dengan 10 dirham itu kau belajar sepuluh hadis, sepuluh hadis. Berapa? Sepuluh. Antum sudah berapa hadis yang didengar? Ustad kita ini termasuk grup mustami. Ustad. Dulu orang-orang yang belajar sama Imam Ahmad, sama Ibnu Uyainah, sama Imam-Imam yang besar, yang hadir di majlisnya itu terbagi jadi dua. Yang satu Muta'alin yang bawa pena dan buku Dia mencatat memang Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dicatat sama mereka Ini yang namanya Muta'alin Tapi ada kelompok lainnya Yang hanya musamik Dia ingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal Jadi dia pulang dari pengajian Ya sudah Alhamdulillah dia tambah ilmunya Tapi dia tidak mencatat namanya tidak dicatat sehari dua hari lupa jangan sehari dua hari usah pulang dari kajian ditanya sama istrinya mas pengajian ini tentang opo masya allah api pengajian ini. <Slihat> ditanya tentang opo api coba oh panjang banget sudah panjang pokoknya sholawat tapi bagus <susuk> Istri itu kau tahu apa yang kau dengar Sehingga kau bisa Sampaikan Paling tidak jamaah Jangan sampai Kita seperti corong jamaah Tahu corong uh, Kalau buat isi minyak Adakah Morong Hah? Corong sama kan InsyaAllah kita satu bahasanya. Eh, corong itu mau dikasih air satu tandon 5.000 liter. Ada yang tersisa di, di corong itu. Enggak ada. Cuma lewat dong. Masya Allah, oh masya Allah, ilmunya banyak banget gitu dia. Setelah selesai ada yang lengket di dirian itu. Ya nah, orang oh, no, gitu dia. Ilmunya kabur semuanya. Jangan sampai kita seperti itu kalau tidak ada yang kita dapat dari ilmu itu dan kita amalkan dalam kehidupan. Makanya, ibunya Yusufyan Ats-Tsauri berpesan kepada Sufyan, "Kau belajar 10 hadis. Kau pelajari 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat ada perubahan sikap tidak pada dirimu? Perubahan karakter. Dapat hadis la taghdab kita tahu hadis latak itu. Jangan marah. Antum pulang setelah dengar hadis itu. Masih marah-marah enggak? Kalau antum masih marah-marah. oh Berarti kurang berguna. Ilmu yang kau dapatkan. Karena tidak dapat kau amalkan. Maka ibunya Sufian tahu banget. Dengan tujuan orang belajar ilmu. Ilmu itu hanya sarana. Hanya perantara. Tujuan dari ilmu itu apa? Amal. Makanya kalau kita baca Al-Quran karim Allah memberikan pahala buat orang-orang. Itu jaza'an bimakanu ya'malun apa ya'lamun. Ya'malun. Itu pahala balasan buat mereka dengan apa yang mereka amalkan. Bukan dengan apa yang mereka ketahui. Bima kanu yakmal. Amal. jamaah, Bukan ilim. Ilmu itu penting untuk diamalkan. Kegunaan ilmu dalam hadis-hadis Nabi. Dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada hakikatnya. Kegunaan itu ketika diamalkan. Kalau tidak diamalkan. Ilmunya jadi apa? Jadi musibah. Makanya ibunya Sufian pesan sama anak. Kalau kau melihat gaya ngomongmu berubah. Gaya dudukmu berubah. Kau melihat orang yang lebih tua berubah. Lanjutkan kau belajar ini. Tapi kalau kau tetap saja, aduh tinggal kena. Aku takut ilmu, aku takut ilmu yang kau pelajarin jadi balak dan petaka buat kau. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW kana ajwad an-nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadhan hina yalqahu jibril, fayudari suhu Al-Quran. Kedermawanan Nabi alaih surat wassalam Itu bertambah ketika di bulan Ramabon Ketika beliau setoran Al-Quran sama Jibril Ketika baca Quran Ketika ilmu itu dimeraja Ingat Sebenarnya pengajian itu tidak ada yang baru Pengajian itu hanya pengulangan-pengulangan saja Kenapa? Karena Al-Qurannya tetap tidak berubah yang akan disampaikan Ustaz adalah Yang ada dalam Al-Quran Al-Karim Yang disampaikan Ustaz adalah Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu SAW Tidak ada hal yang baru Tapi manusia itu perlu diingatkan Fa'inna zikratan fa'ul mu'minin Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat Buat orang-orang beriman Maka terus diingatkan Antum Kalau baca Quran nanti ketemu tentang surga apa pembahasan tentang surga cuma di satu surat? Di satu surat kadang-kala -kadang berulang kali Allah bahas. Kenapa? Karena kita sering lupa, jemaah. Diingatkan lagi tentang neraka. Cerita bani Israel berapa kali Allah cerita tentang bani Israel? Berulang kali Allah cerita cerita tentang nabi Musa. Berulang kali Allah cerita tentang nabi Musa. Karena kita suka lupa, jemaah. Maka diingatlah datang ke pengajian mungkin datang oh ustaz bahas tentang ikhlas oh Allah ana sudah tahu tentang ikhlas. Ana sudah khatam kitabnya. Ketika ditanya apa itu ikhlas aduh lupalah. Tapi kalau kitabnya sudah khatam. Subhanallah jemaah. La jemaah. Maka terjadi pengulangan pengulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mujaratsatul Quran sama Jibril di situ bertambah kemurahanan Nabi alaihi Bukan malah berkurang. Yang sangat disayangkan tadi. Ketika orang ini belum ngaji. Akhlaknya mulia. Orangnya baik, ramah dan sopan. Ketika udah ngaji. hilang manisnya dia. Masya Allah. Tidak baik lagi sama tetangga. Dulu Masya Allah. Kalau potong kambing tetangganya selalu dikasih. Sudah ngaji. Tetangganya tidak lagi dikasih. Dia kasih temannya yang jauh dia akhir ini. yang dekat tidak diundang. Yang diundang sahib-sahibnya yang jauh. Walimah, RT-nya tidak semuanya diundang. Dia undang tempat-tempat yang jauh. Seharusnya kau undang mereka. Supaya datang. Tunjukkan kalau kau telah memahami Islam dengan benar. Dan kau amalkan akhlak ini memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan dengan tauhid kita kalau mau mengetahui keimanan seseorang itu antum lihat akhlaknya ustaz ana lihat ada orang akhlaknya baik tapi masih melakukan tindakan-tindakan kesyirikan ya berarti dia bermasalah engkau tahu dia punya masalah di imannya tapi akhlak dia itu yang dilihat orang anda mau tanya sekarang Anda mau kasih hadiah yang jawab? Kalau ada orang di kampung Antum Yang satu rajin ke masjid Masya Allah. Puasa Senin Kemis Punya hafalan Quran Lima juz Tapi dia kurang supel bergaul Sama tetangganya Dia tidak suka membantu tetangganya Yang satu masyaAllah, Allah pernah sholat ke masjid dan tak pernah puasa sunnah, tapi dia baik banget sama tetangga tetangganya. Menurut masyarakat mana yang baik? Angkat tangan yang maju. Masyarakat, masya Allah, Allah, Antum termasuk yang mana? Huh? Antum termasuk yang mana, dek? Hafal Quran tapi tidak supel. Tapi barakallahu <laughs> kamu fikir. Dan itu yang ada di masyarakat, ya mak. Kita tu kaku kadang-kadang bergaul dengan masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum kholqan." Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Baik, akhlak itu apa, Jamaah? Terima kasih Hadia. Nah, sapa. Perilaku keseharian. Masa, makan, minum masuk akhlak. Dalam kondisi syar'i. Kasih Hadia, Jamaah. Kasih enggak apa-apa Jamaah. Usaha yang baik, Jamaah. Selama sarungnya masih banyak ana bagi berat. Tapi ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Antum dapat minuman semua. Masyaallah, alhamdulillah. Dapat makanan juga jemaah. Masyaallah. Dan alangkah datangnya heran ya sama panitia. Ustaznya ceramah dikasih makan. Kira-kira ustaznya makan enggak jemaah? Semacam macam. Ya, ustadz itu termasuk penghormatan, akhlak, menghormati guru. Gak dimakan kita yang makanan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kau juga. Itu termasuk akhlak. Iya, paling gak disediakan buat gurunya. Gurunya gak minum teh. Mengapa, ustadz? Banyak panitia yang siap untuk minum tehnya. baik, akhlak, karakter seseorang, baik atau buruk semuanya. Baik dan buruk. Jamil gitan, akhlak itu baik dan buruk. Disebut akhlak. Maka yang disebut husnul khuluq untuk akhlak yang mulia. Semua orang punya akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Karena disebut aja binatang pun punya akhlak, karakter, kebiasaan, akhlak itu bisa didapat dan bisa jadi warisan. Diwariskan. Jadi kita lihat masyaallah ada anak kecil yang lahir dengan akhlak pemberani. Sejak kecil dia pemberani. Enggak ada yang ngajarin dia. Ada anak kecil yang lahir dia pengasih sama binatang. Anak ketemu, kemarin ada seorang, Masya Allah, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, ya, Atau di bawah itu. Perempuan kecil. Dia itu ada kucing dia, maaf. Senangnya sama kucing dia. Gendong pada kucing itu sakit-sakit, lemes-lemes dia gendongin. Dia enggak diajari sama bapak, sama ibunya. Malah ibunya ngomong, eh, jangan dipegang, jangan dipegang. Itu akhlak yang dibawa dari lahir, Jom. Ada yang dari kecil pelit, masya Allah. Ada, ya kalau punya sesuatu nggak mau dikasih. Tapi ada yang dari kecil, masya Allah, orang tua sampai sakit kepala ngurusin anaknya. Kue di rumah dibawa keluar, dibagiin ke sahabat-sahabatnya. Oh, si ibunya ngomong nak itu buat tamu nak tamunya nggak datang datang, mak Kata dia. Bagiin sama dia. Nggak ada ngajarin dia, itu bawaan. Dan orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik, akhlak. Ahsanuhum khuluqan. Karakter dia. Baik karakter bikinan. Artinya ada orang yang, Ustaz, ana ini pelit, Ustaz. Demi Allah, ana ini pelit. Ana, susah, ana sedekah. Tapi ada orang setelah ana ngaji, ana tahu bahawa Pelit dan iman tidak bergabung di hati seorang yang beriman. Maka dia berusaha memperbaiki sifat itu. Dengan ilmu yang dia dapat. Dia berusaha. Akhirnya dia jadi orang yang dermawan. Setelah dahulunya pelit. Nah, perlu dilatih semua itu. Maka untuk mengukur tingkat kesempurnaan iman seseorang akhlak. Kalau masyarakat enggak suka sama antum karena akhlak antum wajar cuman karena yang berat di timbangan pada hari kiamat itu akhlak bukan sholat kalian bukan. kemudian Nabi saw mengatakan al ma'utuuna aqnafan atau al mu'atpauna aqnafan orang-orang yang mudah bergaul nggak kaku dia sama siapapun mashab sama yang lebih tua, dia menghormati. Sama yang anak-anak, dia menyayangi. Sama yang sebaya, dia baik sama mereka. Mudah bergaul. Ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka itu, ya, disenangin sama orang. Dan dia juga menyenangin orang. Nyaman hatinya bergaul sama orang itu. Dan orang nyaman bergaul sama dia. Lembut hatinya. Wala khaira fiman la ya'lif wala yu'laf. Atau la khaira fiman la ya'lif wala yu'laf. Tidak ada kebaikan di diri seorang yang dia tidak baik sama orang dan orang juga tidak baik sama dia. Gara-gara pelaku dia saja. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bagaimana seharusnya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ittaqillaha haithuma kunta." Bertaqwalah engkau kepada Allah Dimanapun manapun engkau berada. Jaga hubunganmu sama Allah. Wa adbi is hasana Nabi menjelaskan bahawa tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ikutin dengan kebaikan. Jangan diteruskan berbuat dosa itu. Ada orang-orang yang mengatakan, aduh kayaknya anak sudah tidak mungkin kau Akhirnya dia terus berbuat dosa. Jangan. Kau berbuat dosa dan kau tahu itu dosa, langsung ikutin dengan kebaikan. Salat, sunnah, mikir, istighfar, Lakukan. Ketika kau melakukan dosa, sudah berangkat ke masjid. Ini perintah Nabi alaihi salat wasalam, kamhuhha karena perbuatan baikmu itu akan menghapuskan dosa. Yang terakhir dalam menyikapi manusia bagaimana? Wa khaliqin nasa hasanin. Kau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikrimah, seorang tabi'in dia mengatakan likulli syaiin asas. Segala sesuatu, sesuatu itu memiliki pondasi. Wa asasul Islam al khuluqul hasan. Ikrimak mengatakan asas agama Islam ini adalah akhlak yang mulia. Jamaah, kita bicara Islam. Ini ada ada kaitannya dengan ya yang lagi ramai di medsos. Tentang Ustad, enggak penting agama seseorang. Yang penting akhlaknya. Dia berbuat baik enggak sama orang. Itu yang dilihat. Tidak dilihat agamanya subhanallah. Siapa bilang? Nanti ketika di kuburan ditanya apa madinu apa agama ditanya itu. Maka kita perlu faham bahawa ini inna dina عند الله Islam. Karena ada usaha dari orang-orang yang muslim Yang menganggap semua agama sama Dia menebarkan pemahaman itu kepada siapa? Kepada orang Islam, bukan kepada orang non-Islam Padahal orang-orang di luar Islam Tidak mengatakan semua agama sama Kok kau yang memaksa umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini untuk mengakui semua agama sama, sedangkan yang minoritas terus mengadakan misi-misi mereka menebarkan agama mereka, karena mereka beranggapan hanya agama mereka yang benar. Ini benar-benar memalukan jamaah. Ya, Ketika tokoh Muslim bicara di televisi, televisi paling senangnya mah dapat orang kayak gitu, wassalamualaikum, datang, undang lagi, undang lagi. Supaya manusia dicekokin dengan pemikiran seperti itu. Islam itu memahami pentingnya akhlak. Tapi tetap agama Islam ini satu-satu agama yang diruduai Allah SWT. Muncul, oh usadnya intoleransi. Dari mana? Intoleransi. Jaman. Karena mengatakan hanya Islam yang benar. iya kita mengatakan hanya Islam yang benar. Dan Allah mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di mana tempat mereka? Sesungguhnya orang-orang kafir. Ini kata Allah. Oh, hmm. Ingat. Kalau di sesuatu pengajian, Ustaz yang menyampaikan kafir, bahaya ini. Ya <coughs> Ustaz. Ini Allah yang mengatakan. Ustaz, ganti bahasanya supaya lebih toleransi. Allah mengatakan ini lagi nak. Faroumin kitab dari ahli kitab. Siapa Ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal muslimin dan orang-orang musyrik. Apapun agama mereka, apabila mereka musyrik, di mana tempat mereka? Finarijah, Jahannam, Khalidinafiah. Mereka adalah orang-orang yang akan berada di dalam api neraka kekal selama-lamanya di sana. Lalu Allah tutup ayat ini ayat ini dengan firman-Nya Ulaika hum syarrul bariyah. Itu adalah manusia yang paling buruk. Walaupun akhlaknya mulia. Kenapa? Ya, gimana tidak dikatakan buruk? Allah yang senantiasa berbuat baik sama dia dikatakan Allah punya anak. Nauzubillah <tuh> Jadi jamaah Kembali kepada ucapan ikrima. Segala sesuatu itu punya pondasi. Wa asasul islam. Dan asasnya islam ini adalah akhlak yang baik. Maka di sini ayat yang udah ngaji tampakkan asas ini. Asas yang tampak dilihat orang itu akhlak. Kelihatan gaya ngomongnya. Fulan Allah. Kalau nulis komentar di. Di Youtube. Facebook, di Twitter aduh. pedes. Oh. Nih, agamanya kurang. Betul. Kalau agamanya baik, dia akan menjaga lisan. Nauzubillah jemaah. Kadang kala muncul celaan iblis, setan, apalagi itu yang namanya naudzubillah. Kebun binatang semuanya keluar. Enggak cukup. Toilet isinya toilet keluar dari mulutnya dia. Allah buang ke toilet kau keluarkan lewat mulut. Ada ada muslim. Nah, kita perlu hati-hati tunjukkan akhlak. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus jadi nabi dan setelah beliau diutus jadi nabi. Supaya Antum melihat sebelum antum mengerti dan setelah antum mengerti apa perubahan yang terjadi di diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi semua orang di Mekah kenal sama beliau. Kenal baiknya apa buruknya. Kenal baiknya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Insyaallah. Orang yang terpercaya Antum sebelum mengaji Dikenal masyarakat sebagai apa? Tidak, masyarakat Suka gangguin masyarakat Tahib Preman, nah ada sebagian preman Kemudian setelah antum mengaji Alhamdulillah sir. Masyarakat tahu Kalau anak sudah taubat, Alhamdulillah Tahu dari mana? Suka ke masjid Alhamdulillah Cuma jarang ngomong sama masyarakat. Ini kata sebagian orang. Kalau orang suka ke masjid, jarang bergaul sama masyarakat. Hati-hati. <tuh> Langsung laporkan ke Densus. Nah, ini kadang-kadang terjadi jemaah. Maka kita harus harus berusaha memperbaiki akhlaknya, bergaul dengan masyarakat baik sama mereka. Nabi Aleyesurahulussalam setelah beliau jadi nabi, jangan ditanya bagaimana akhlak beliau. Ketika Rasulullah saw turun dari gua Hira dalam kondisi beliau ketakutan, orang ketakutan sedikit menggigil beliau mengatakan jamilunil jamilunil beliau diselimutin sama istrinya Khadijah. Lalu beliau cerita tentang apa yang beliau alami. Apa kata khadijah. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadah. Nggak. Demi Allah. Nggak mungkin Allah sekali-kali akan menghinakan. Kenapa? Innaka latasidur rahimah. Engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Ini sebelum jadi Nabi. Wa <kala> taklibbaif. <tasilur rahim> Engkau orang yang memulaikan tamu. Nijamah, akhlak yang mulia Antum sebelum ngaji, kalau ada tamu Dikasih air Air gelasan Adakan air yang gelasan Setelah Antum ngaji Antum ngomong sama istri Antum Kalau ada tamu, semua yang ada Di kulkas kau keluarkan Bang Ayam, daging, apa keluarkan Semua yang, yang bisa dimakan lah Dikeluarkan, betul Keluarkan untuk tamu Karena kalau dulu aku pergi setelah aku aja aku tahu nabi salaf san tu memulakan kamu kamu ni kentam. Kemudian watu ainu ala nawah ibil hab. Kau orang yang suka membantu menegakkan kebenaran. Watak sibul majum. Kau suka membantu orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kau carikan kerjaan buat dia masyaAllah cakap. Itu itu akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum dia jadi Nabi. Bagaimana dengan kita? Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang -akhlak disebutkan Al-Khadija. <coughs> Allah menyebut Nabi kita. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qalam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang ad. Bayangkan Tuh Allah memberikan kesaksian kepada Nabi Itu pun Masih dijelek-jelekkan oleh Kaumnya Apakah Nabi tidak dicela sama kaumnya Dikatakan meresahkan masyarakat Memecah belah Antara ayah sama anaknya Dikatakan majnun Dikatakan Sahir, penyihir Dikatakan Kahin, bukun Syair Kazib, macam-macam Celaan buat Nabi SAW Padahal beliau sudah mendapatkan Kesaksian dari Allah SWT Apalagi kayak kita nih Kalau kita tidak baik, malahan Masyarakat akan membuat apa Akan memandang dakwah ini, tidak benar hati itu Pokoknya kalau kau lihat orang jenggotan Duh Jenggotan, cincrang kalau ketemu sama sahibnya enggak salamualaikum ah aliran enggak benar tuh sampai ada seorang penceramah di masjid jemaah di Bondowoso teman cerita itu khatib Jumat cerita salah satu ciri aliran sesat itu kalau salat ngejer kaki lawan Salah satu ciri aliran sesat kalau sholat ngejar kaki antum gak kan dekala ngaji udah ngaji lihat orang menjauh antum ikuti <tuk> antum sholat semuanya, ya enti sampai kemana anak <tuk> ketika dia sudah nggak mau antum juga saat tegakan kebenaran. <tuk> Ini orang tidak faham. Tidak faham dia. Dia merasa risih. kadang kala Antum naik ke sejadahnya yang baru. Dia baru dari Mekah. Sejadahnya baru. Antum langsung naik ke sejadahnya. Sawu sufu faku. Baik. Ini kan akhlak lah, Antum menyampaikan. Pak, uh, saya mau merapatkan soft bully. Kata dia. Oh, dia dengan... Ketika dia mengatakan, jangan mas Ini baru Dari mekah. <laughs> oh Mekan ya, Sudah kalau tidak mau, bagaimana Ini gara-gara Akhlak jamaah subhanallah, pernah di Bondoso Juga kejadian, ini masalah Sutroh Kita tahu sutroh Nabi SAW mengatakan Illa salat ahadukum fal yusalli ila sutroh Kalau sholat, hundra sholat ke sutroh Itu ada orang sholat jamaah Tidak pakai sutroh Sama yang baru naji, dicorong jamaah Didorong sampai ketemu tembok. Supaya sholatnya ke sutra. Uh. Akhirnya ini yang didorong. Suatu hari sahibnya sholat pakai sutra. Sutra ada yang pakai kayu atau apa. Sama sahibnya. Langsung diambil sutra. Dibawa pergi. Ini, ini Ribut gara-gara akhlaknya enggak benar semua. Ada satu sholat. Sholatnya gerak-gerak. Ashadu Allah. Allah. Allah. Ini sohib dipegang itu gerak-gerak. Ini kejadian jiwa. Allahu akbar. Okey antum berpendapat enggak boleh gerak-gerak, Ustaz. Gerak lebih dari 3 kali batal salatnya. Ini berapa kali dia gerak dan dia pegang misal. Tolong belajar yang benar, akhlak yang benar, sehingga orang itu tidak mencela dakwah ini. Antum tunjukkan bahawa Antum setelah mengaji Antum lebih baik Sama orang tua lebih care tuan Tuhan pernah sampaikan Contoh satu lah Antum setelah mengaji Pulang Orang tua Antum setiap Mau keluar rumah Mendapatkan sandalnya menghadap ke dia Ini bukti amalia Setiap orang tua keluar Selalu sandalnya Antum sudah hadapkan kepada dia Berangkat ke masjid Orang tuanya masuk ke masjid. Sandalnya orang tua antum antum hadapkan. Ini sesuatu yang ringan jamaah. Tapi terlihat. Perubahan yang terlihat. Bukan perubahan dalil. Ayah saya sekarang sudah punya 12 dalil. Ayah enggak kelihatan sama itu. Ayah kelihatan ketika makan sama orang tua. Antum biarkan abah antum mengambil dulu. Ketika antum hendak mengambil sesuatu. Ayah anak mau ambil ini ayah ya. Iziim sama orang tua. Mungkin orang tuanya kepengen ngambil itu. Tapi ada anak yang Masya Allah, Abah enggak suka sama paha. Bismillah. Tunggu tanya, ini pahanya anak ambil ayah. Orang tua tidak akan menolak. Tapi dia akan menghargai akhlak. Habislah kau makan. Masya Allah. Orang tua makan, kau ambilkan air buat dia. Sesuatu yang ringan sebenarnya. Antum pulang dari kajian nih Pulang dari kajian Antum pulang punya duit 5 ribu Antum belikan sesuatu buat orang tua Pulang abah Alhamdulillah anak tadi lihat Anak jadi ingat abah sama ummi Sepanah Antum ngomong anak jadi ingat Abah sama ummi itu orang tuanya Senang sama Antum Ternyata Antum di luar ingat sama orang tua Antum Ini hal-hal ringan Yang seharusnya kita amalkan Dalam kehidupan ini Supaya orang lihat kalau antum lebih baik. Bukan riak, bukan riak. Bukan kita ingin dipuji orang, bukan. Tapi kita ini ingin menjadi orang-orang yang mengamalkan apa. Yang Allah sudah kasih tahu sama kita dari ilmu ilmu itu. Kalau kita melihat ahlak Nabi AS, antum baca kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al Adabul Mufrad itu tentang adab, tentang etika, tentang karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim. Ada seribu lebih hadis mungkin di situ juga yang kita seharusnya pelajari. Kenapa? Karena itu penting. Agar tidak muncul lagi ucapan-ucapan, Tidak -ucapan, penting agama, enggak agama yang penting dan muslim akhlaknya baik. Muslim akhlaknya baik. Kalau akhlaknya tidak baik ya jangan disalahkan Islam. Nabi alaihi ketika ditanya tentang Islam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasam, "Al-muslim man salifa al-muslimun min lisanihi wa yadihi." Yang disebut orang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangan dia itu muslim. Nabi menjelaskan tentang sebuah perilaku. Muslim enggak pernah ganggu tetangganya. Masyaallah. Ada orang-orang yang masyaallah udah ngaji, melihat pohon mangganya itu nyebrang ke rumahnya tetangganya. Nyebrang tahu daunnya selalu jatuh ke sana. Ketika panen tetangganya enggak dikasih. Akhlak, bukan Bukan akhlak, kalau kita bicara Akhlak Nabi alaih salatu wassalam Kepada Seorang ibu, kasih sayang Nabi kepada Seorang ibu, Nabi itu kalau jadi Imam, dengar suaranya Anak menangis, beliau solatnya Dicepetin Solatnya dicepetin karena beliau kasihan sama tua ibu Kepikiran sama anaknya yang menangis Kita udah ngaji shh, Bacanya Ar-Rahman Ar-Rahman Baru Ar-Rahman anaknya nangis Masa berhenti Tidak apa-apa Allahu Akbar Langsung nonton ruku Dan jangan dipanjang-panjangin ruku dan sujudnya Jangan, itu ibunya kesian Begitu Nabi mengajarkan kepada kita Tentang sebuah akhlak Perhatian sama orang yang lebih tua Antum lihat orang yang lebih tua Lagi naik ke masjid umpamanya ada orang tuh yang lagi mau lagi macam, -macam. aku tunjukkan Allah, Kasih sayang. Arrahimun yarhamu huwal ar Orang yang mengasihi itu akan dikasih oleh Ar-Rahman. Nabi mengasihi sampai binatang. Antum kalau lihat kucing sakit atau apa, antum kasih makan. Kisah seorang pelacur yang ngasih minum anjing. Bayangkan wanita pelacur yang dikasih minum apa? Anjing masuk surga. Kita ini kadang-kadang subhanallah. Tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surga. Karena sejatinya amalan tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau beramal berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara akhlak Nabi sama anak-anak. Dia kalau ketemu anak-anak, dicium anak-anak, diusap kepalanya. Dia pernah datang ke rumahnya Ja'far. Nabi Tuhan, diciumin anaknya Ja'far itu. Diciumin anaknya Ja'far. Sambil beliau bersedih, karena Ja'far telah tewas di medan perang. Radiyallahu ta'ala anham. Lalu beliau berpesan kepada para sahabatnya, Isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Faqad atahumma yishkiduhu. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far diaกินกัน makanan Kesian dia begitulah kasih sayang nabi kepada para sahabatnya kadang kala ada seorang wanita ada wanita yang kata orang di kampungnya itu ya agak kurang waras lah. dia mau ngomong sama nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dengerin omongan nabi dengerin sampai dia selesai sallallahu alaihi wasallam Belum menghargai Beliau dikasih hadiah sama orang Yahudi. Beliau makan. Ternyata kambingnya ada racunnya. Tapi beliau tetap berusaha menghargai mereka. Antum ketika bertatanggaan dengan orang non-Muslim. Ketika itu Antum harus tunjukkan akhlak Islam yang paling bagus. Walaupun Antum ia ya, belum seperti itu. Antum tidak pernah berbagi sama tetangganya tapi tahu tetangganya non-muslim baru pindah. Antum mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Lemarinya Antum angkatin. Kemudian Antum kalau dia butuh tukang, Antum panggilin tukang. Tunjukkan saja Islam. Kalau bicara toleransi, Islam adalah agama yang paling toleransi. Tapi kalau soal urusan agama, afon lakum dinukum wali urusan muamalat ahlan wasa'an kita bermuamalat dengan cara yang baik. Nabi alaihi salat wasallam kepada pembantu, Allah, enggak banyak ngomong beliau sama pembantu. Nih ibu-ibu yang punya pembantu. Kadang kala ada ibu-ibu yang cerewet, ya. Betul. Pembantu itu enggak ada benarnya. Cuci piring. Pecah piringnya. Potong gaji. Cuci gelas. Pecah gelasnya, potong gaji Nyetrika, kebakar Potong gaji ya, Apa dia sengaja melakukan itu, pembantu kita Dia mau cari duit Di rumah kita Tapi namanya orang cuci piring Ya cuci piring lah ya, Sabunnya licin, jatuh, pecah Masya Allah Di rumah ana itu, yang namanya gelas Itu tidak ada yang sama Beli satu lusin, pecah Sebelas istri yang mecahin Kita katakan, ya sudah Berarti pembantu itu sama dengan istri kita Apa istri kita sengaja mecahin Gelas Enggak. Subhanallah Mana punya kakak cerita Habis nyuci piring Ditaruh di wadah Masuk ke dalam Itu wadahnya jumplang Dinaikin ayam Semuanya mecah Siapa yang menyesalahkan? Ya sudah. Antun bawa tu ayam, potong. Antun belas cendam sama dia. Ini yang mecahkan piring. Tidak ada masalah kok sama ayam. Tapi kalau sama pembantu. Kesian dia. Berapa sih? Dia tinggalkan. Kadang-kadang pembantu ini punya anak di rumahnya. Teman. Punya Dia tinggalkan anaknya untuk merawat anak antun. Demi dia bisa ngasih makan keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, Kamnafu Anil Khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu? Khadim itu bisa pembantu yang berbayar, bisa budak di masa itu yang memang dimiliki. Nabi Jin. dia tanya lagi sampai tiga kali apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ufu Anil Khadimi fi kulli yoomin. Saba'ina marah Maafkan pembantumu Tiap hari 70 kali Antum sama pembantu Dihitung cuma 3 kan 1 ya ana maafkan 2, 3 pecat 70 kali kata Nabi Sosad Terus terang jemaah, Orang yang baik adalah orang yang Pembantunya kerasan di rumahnya Itu orang baik Tapi kalau Antum melihat orang Pembantunya gonta ganti Yang tidak benar pembantunya Apa menjikan Allah Maaf Allah Nabi kalau memaafkan jangan ditanya Beliau dilemparin batu Sama penduduk Mo'ib Beliau mengatakan sallam, Itu adalah kondisi terberat beliau Beliau diusir dari Mekah Menuju ke To'if dengan harapan dapat perlindungan di sana. Dan beliau mengatakan kepada pemuka-pemuka takif -pemuka di To'if ta itu. Kalau kau tidak menerima aku, tak ada masalah. Tapi tolong tutupin masalahku. Jangan disebarkan ke orang-orang. Ternyata pemimpin-pemimpin itu malah manggil anak-anak. Anak-anak muda, orang-orang bodoh. Supaya melemparin Nabi SAW dengan batu. Beliau sedih. Datang ke malaikat gunung diutus malaikat ini mengatakan ya Muhammad sallallahu alaihi in wasallam insi an utbiqa alaihimul akhshabain kalau kau mau kau tinggal perintahkan aku akan timpakan dua gunung kepada penduduk Mekah dan riwayat kepada penduduk Taif akhshabain itu dua gunung yang ada di Mekah disebut jabal Jabal Abi Qubis. wajib Jabal Kuay Ku'an itu akan ditebarkan mana? Abu Kata Nabi Sallam. Kira-kira kalau ada orang menyakitin antum, ada orang menyakitin antum melukai antum, lalu antum ditarik sama polisi. Mas ini orang mau kita penjarakan, kita patahkan kakinya, atau kita kubur? Antum kira-kira yang mana yang dipilih? Saya mau istiqoroh dulu pak. Pasti kara, antuk maafkan dia nggak boleh dimaafkan. Emangnya cuma maaf doa Rasulullah Sallallahu mengatakan mengajarkanlah jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang Tufail ibn Amr Dausi. Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah bertahun-tahun dia berdakwah di kampungnya dan ternyata penduduk kampungnya tidak mau masuk Islam. Maka Tufel datang dengan penuh emosi dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Inna dosen qat aba, qat asa wa aba. Sholawat. Lima minit lagi ya Ustaz. Betul, syet. Insya Allah. Jamana, anak izin minum dulu. Kayaknya sudah habis syet. Hah? Oh, itu kecepatan jamnya. Bismillah. Alhamdulillah. Inna tufa inna dosan qad asau abu, auka oh, maqalak. Tufail apa, daus ini udah gak mau Dia sudah gak mau nurut, dia membangkang Fad'ullah A'laikum Doakan semoga Allah memberikan kehancuran kepada mereka Ini sahabat nih. Karena dia merasa sudah lelah berdakwa Ternyata mereka tetap gak mau Nabi berdoa ya? Sahabat pada ketakutan Ada omongan-omongan tu Halaka daus, habis sudah daus apa doa Nabi alaih Allahumma di dausan waktini bihim. Allahumma di dausan waktini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada daus. Dan datangkan mereka. Kesini, buat aku. Pulang nih, Tufail. Berdakwah Itu satu kampung semuanya masuk Islam. Kira-kira 70 kakak itu masuk Islam. Dibawa datang ke medina. Begitu seorang muslim seharusnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam kondisi beliau berkuasa. Beliau masuk ke Mekah tidak dengan mendongak. Beliau masuk ke Mekah dengan menundukkan wajahnya sampai dagunya menyentuh dadanya. Beliau membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fathaman mubiina." Sambil menunduk beliau Ketika dikumpulkan penduduk-penduduk Mekah yang mengusir beliau. Penduduk Mekah yang memerangi para sahabat nabi. Sehingga Hamzah tewas. Musab bin Umair tewas. Banyak sahabat yang mati. Penduduk Mekah yang pernah memberi kotor Rasulullah SAW selama tiga tahun. Sampai sahabat-sahabat makan di daunan. Ketika dikumpulkan penduduk Mekah yang beliau bisa membunuh mereka semua. Beliau mengatakan idhabu faantum tulakoh. Silakan kalian pergi semua kalian bebas mengapain Itu Nabi Rasulullah SAW. Maka kita harus dan selesai Ramadan kita harus lebih baik lagi. Adalah Allah wa alim. yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab fakultas. Jazakallah khair sir. Saatnya kita sesi tanya-jawab Tidak kita buka afwan Kita tidak buka sesi tanya-jawab langsung Mohon bisa di WA atau di SMS ke nomor yang sudah ada di masjid ini pertama, Pertanyaan pertama Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau tanya jika seseorang tidak pernah sholat lebih dari 10 tahun Dan ibadah lainnya Padahal sudah dinasehati, disuruh, serta dituntun Apakah orang itu termasuk sudah kafir Jika iya orang itu sudah kafir Bagaimana hukumnya jika orang itu tinggal bersama satu rumah dengan kita Orang itu saudara saya Sedangkan orang itu tidak pernah ibadah sama sekali Syukur Nuzat Baratullah Fikir, Masya Allah Ya ma'a urusan mengkafir Kafir-mengkafirkan ini Bukan urusan yang mudah yang pertama dilihat, dia muslim, baik. Kalau muslim dengan benar, kita tidak bisa mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan benar pula. Dia tidak sholat, Ustaz. Tidak sholatnya kenapa? Tidak sholatnya karena malas? Atau dia tidak mengakuin kalau sholat itu wajib? Kalau dia tidak mengakuin sholat itu tidak wajib, maka di sini dia menjadi kafir. Tapi itu pun tidak bisa kita langsung mempunyai, dia kafir. Mungkin dia tidak mengerti, mungkin dia tidak faham, mungkin cara kau menyampaikan, dia tidak bisa faham apa yang kau sampaikan, umpamanya. Maka kita perlu berhati-hati masalah faunis, kafir, mengkafirkan. Tugas kita berdakwah, menyampaikan. Baik, ketika kita sudah berdakwah, menyampaikan, tapi coba didengar dari dia. Kenapa dia tidak melakukan hal itu? ditanya kalau ternyata alasan-alasannya bisa kita ya kita luruskan dan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hidup serumah sama kita? Enggak ada masalah. Kalau dia apalagi saudara sama kita, tetap kita jangan berhenti beramar ma'ruf dan birahi munkar. Terus kita kasih nasihat karena kita takut kalau dia keluar dari rumah itu malah jadi tidak benar. Hadallahu 'alim lisra. Baik. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya bagi suami yang lihat aurat wanita lain secara sengaja di sosial media? Jazakallahu khair. Maksudnya Ustaz melihat dengan sengaja aurat wanita yang bukan halal bagi dirinya. Nah, ya. Jemaah ya, kita ini disuruh menundukkan pandangan kita, mau di sosmed, mau di jalan. Karena ada pandangan, Ustaz, kalau di sosmed ini kan tidak langsung. Ustaz. Yang tak boleh itu ngehat langsung. Jadi kalau ngehat umpamanya ada perempuan di sana, anak ngehat lewat cermin. Ngehat sepiun sepiun. Antum naik motor? Ada cewek jalan di belakang. Antum lihat lihat sepion. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran antum, apa-apa anak? Anak, anak secara langsung Baik. Tidak ada urusan langsung dan tidak langsung. Tapi pandangan mata antum itu membuat nafsu antum tergerak. Saat sama sekali tidak bergerak. Anda melihat perempuan itu seperti melihat batu. Oh, ya sudah antum ke rumah sakit jiwa. Kalau dia nantikan melihat perempuan sama seperti melihat batu, jemaah. Nada lelaki itu melihat perempuan, mau di sosmed tak boleh. Bahkan bahaya ketika di sosmed. Kalau di luar dia masih toleh-toleh, jemaah. Ada orang tak? Tidak. Tapi kalau di sosmed, tidak ada yang tahu. Allah semoga Allah menjaga kita jemaah. Allah mengatakan: "Waqilil mu'minin ya gud min absar." Katakan kepada orang-orang beriman Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka Banyak lelaki-lelaki yang tidak puas dengan istrinya Bukan karena istrinya belum memuaskan dia Tapi karena dia tidak menundukkan pandangan Penyakitnya di dia bukan di istrinya Syaitan yang membuat sesuatu yang jelek jadi indah buat dia Itu tezi syaitan Maka kau tundukkan pandanganmu kalau kau ingin melihat wanita, lihat istrimu dan ini juga buat para wanita, tolong wanita ini kalau di rumah jadi yang cantik jadi yang cantik jadi yang paling cantik makanya anak kadangkala -kadang ngomong sama beberapa orang yang menikah lalu bermasalah dia kumpul sama mertuanya iya Ustaz, kata si perempuan anak ini enggak pernah bisa pakai baju bagus buat suami anak Pakai baju bagus sedikit. Bersolek buat suaminya. Kata mertuanya. Hei kau kemasukan jin di mana? Jadi <tuh> serba salah dia. Pau bersolek buat. Tapi tetap wanita yang soleha. Dia memberi nasihat suaminya. Dan dia berusaha memperbaiki suaminya. Dengan memberikan yang terbaik dari dia. Karena Nabi AS ketika ditanya tentang wanita yang paling baik. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan Sallallahu alaihi Wasallam. Yang kalau engkau memandang kepada dia Wanita itu membuat Hidupmu jadi bahagia Marahakallah Ustaz mau bertanya Tentang Jika kita ingin mendatangi suatu kajian Tapi di jalan terjadi sesuatu Yang menyebabkan kita meninggal Apakah meninggalnya kita itu syahid Ustaz? Alhamdulillah Subhanallah Jemaah Ya. Berkaitan dengan mati syahid Mati syahid itu bukan hanya yang meninggal di medan perang Orang yang mati keruntuhan Orang yang mati terbakar Orang yang mati tenggelam Itu mati syahid Orang yang mati dalam kondisi Jalan menuntut ilmu InsyaAllah husnul khatim Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jamna dan Antun ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia bunuh 100. Kemudian dia taubat. Belum beramal soleh ini. Sama gurunya disuruh hijrah. Meninggalkan kampungnya. Dalam perjalanan mati. Matinya bagaimana? Rasul khatimah. Allah masukkan dia ke surga padahal belum beramal kebajikan sama sekali. Hanya dia sudah niat berangkat ke sana. Maka ini Jamal Di antara amalan yang tersembunyi itu niat. Niat kan tidak ada yang tahu. Antum omeskan duduk di sini. Antum niat nanti malam aku mau bangun malam. Mau sholat tujuh rakaat. Lalu antum ketiduran. Ditulis tidak pahala antum tujuh rakaat. Ditulis. Mudah-mudahan orang itu mati di jalan Allah SWT. Wa ala. Barakamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat hukum nonton film Korea. Karena karena istri ana gemar sekali nonton film Korea. Entah karena aktornya ganteng atau yang lainnya. Setiap ditegur alasannya hiburan sambil mengurus anak atau menyetrika baju. Mumpung kebetulan istri ana hadir Ustaz. Yalah. Allah Akbar ya Iya dulu, dulu Sebelum banyak film Yang banyak digandrungi Ibu-ibu itu Tele-novel Ingat dulu Dari mana itu Meksiko Kemudian sekarang Pernah India India. Rami India Si ibu sambil nyetrika sambil nonton film India Kepala anaknya kena setrika kadang-kadang kadang. <tuh> Nggak ngurusin dia cuma betul Ini sekarang Korea Kita tahu bahwasannya tadi Kita diperintahkan menunjukkan pandangan mata kita Baik itu di medsos Baik itu di film Di mana Oke TV ini Pisau bermata dua kalau kau setel kajian, setel ngaji, kau setel Mekah-Medina, kau dapat pahala. Tapi kalau yang kau setel hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membuat engkau berbuat dosa, malihat lelaki-lelaki yang tampan di situ sambil nyetrika, melihat, masyaAllah, tampan banget, lalu dia lihat suaminya lagi tiduran, <tuh> <tuh> ada dosa cakap? طيب perempuan butuh hiburan dan suami kasih hiburan istri. Hiburan yang hal. Banyak hiburan yang bermanfaat, umpamanya. Ana subhanallah, ana lihat di, di medsos itu banyak hal yang bermanfaat. Kadang-kadang ada cara ana kadang-kadang nonton ada cara memanfaatkan botol dari plastik, dibikin ini, dibikin itu macam-macam. Itu bermanfaat buat perempuan. Maka suami bantuin istrinya kumpulkan tu filem-filem yang berangkaan kasih tahu dia nih, kau sambil apa sambil nyetrika sambil menguruskan anak anak kasih sesuatu yang bermanfaat banyak yang bermanfaat dari ciptaan Allah ini jemaah maka kalau nonton film Korea jelas-jelas selain pertama antum melihat orang-orang kafir di sana Imam Ahmad bin Hamzah, masya Allah. Beliau kadang-kadang kalau ngeliat orang kafir itu Beliau tunjukkan pandangannya Aku tidak bisa melihat seorang yang mengatakan Allah itu punya anak Di mana? Sedangkan kita menikmati mereka Bisa tanya Tidak ada nafsu cuma ngikutin ceritanya Itulah dia man. Sebagian orang itu nonton nonton film Masya Allah Sambil nangis-nangis dia Kenapa nangis? kata Mati itu kata dia Subhanallah Bohong itu Subhanallah ini kadang-kadang terjadi di masyarakat, makanya televisi itu jaman terus serang. Bulu tahun 97, ketika anda di Jakarta, tahun 97. Itu ada penulis dari, ada seorang sarjana ambil S2 dari Australia. Dia ke Jakarta, pada waktu itu masih susah internet macam-macam. Dia datang ke Jakarta, dia mau nonton film-film di Indonesia. Arahnya ke mana? Karena film yang ditontonkan di televisi itu adalah untuk mengarahkan opini publik. Mau dibawa kemana rakyatnya, lihat film yang di disetel. Setelah sebulan, dia membuat kesimpulan bahwasanya arah Indonesia pada waktu itu adalah Amerikanisasi. Bagaimana orang Indonesia berkiblat ke Amerika. Film-film Amerika yang disetel itu. Kemudian sekarang Korea macam-macam, dan sebenarnya film dari luar itu lebih mending daripada film dari dalam. Kenapa? Dulu ketika orang nonton nonton film-film dari Amerika, dia mau niru itu masih banyak hambatan dengan budaya dia. Ojo niru orang Amerika, macam-macam. Baik. Ketika jadi sinetron Indonesia Nirunya ada hambatan enggak? Enggak ada La uang poto itu Indonesia Iya Dia akhirnya niru dengan lebih parah Karena sinetron-sinetron itu adalah ya cuplikan atau duplikat dari yang film-film sana Membahayakan sekali Maka nasihat anda jangan ditonton Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita Jemaah, alam suhu mau tanya tentang hukum ikut senam. Saya disuruh suami untuk senam karena bodi saya sudah tidak semanis yang dulu. Nah. Wallahi saya agus ahli. Dalam hati saya sebenarnya kurang suka sama musiknya Ustad. Saya harus bagaimana dan orang renang untuk akhwat apakah diperbolehkan Ustad? Mohon nasihatnya. Nama. Ia ya, berkaitan dengan senam tetaplah perempuan ini juga, yaitu perempuan kadang-kala -kadang tidak memperhatikan tubuhnya, karena merasa dia sudah punya suami. Makanya antum lihat, biasanya perempuan kalau punya suami Sebagiannya dia nggak perhatian sama tubuhnya. Tapi kalau dia jadi janda, masya Allah, diet dia. Kenapa? Supaya ada yang mau sama dia. Ini yang dilakukan. Terus bagaimana sekarang seorang wanita ya dia jaga tubuhnya senam boleh senam, cuma yang jadi masalah kan senamnya di mana tuh? Maka bisa senam undang guru ke rumah privat ya dengan pakaian yang jangan yang vulgar vulgar yang dipakai, seperti itu. Oh senam senam bisa senam sendiri dan alhamdulillah sekarang sama kalau kita bicara senam apa ya bimbingan untuk senam itu sudah banyak. Tanpa kita harus ke tempat Tempat senam Maka kita bisa melakukan itu. Jadi istri senam, gak ada masalah untuk, untuk Kesehatan, untuk menyenangkan suaminya Tapi tidak di tempat-tempat dengan musik-musik Yang tadi disebutkan itu Berkaitan dengan renang Boleh dia renang Tapi jangan ada orang lain renang Ataupun Kalau dia berenang dengan sesama wanita Di kolam renang yang tertutup Yang aman Dengan pakaian yang tidak yang tidak terlihat aurat dia dengan wanita. Maksud artinya pakaian itu bukan pakaian renang seperti walaupun sama-sama perempuan tetap harus dijaga aurat wanita dengan wanita yang lainnya. Tapi lebih baik, ya sebagian ulama melihat janganlah seperti itu. Tapi kalau dia punya kolam renang pribadi, tidak ya, ada masalah buat dia berenang. Hadw Allahu alamisadna. Taib. Assalamualaikum. Ustaz. Afwantad Ana mau bertanya tentang rumah tangga bagaimana hukumnya jika istri enggan sekali melayani suami dan apa yang harus dilakukan oleh suami apakah harus bersabar, apakah nikah lagi apakah bagaimana Ustadz, padahal usia kami masih 40 tahun Ustadz Kedahada. Masya Allah iya untuk para wanita ketahuilah bahawa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri, untuk menumbuhkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau si istri tidak melayani suaminya, maka di sini kita tahu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi <Susukai> Wasallam. Ida'an rojulum rautahu ila firashih faabat, fabat qabban la'natuhul malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami Memanggil istrinya keranjangnya Lalu istrinya tidak mau Menolak Akhirnya sang suami ini Ini kan sampai sang suami tulis surat kayak gini Hanya sang suami itu bermalam Dalam kondisi marah Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh Bahkan Nabi AS menjelaskan Bagaimana kewajiban wanita melayani suaminya Ketika suaminya ada perlu sama dia Walaupun dia sedang masak Walaupun dia sedang di atas kendaraan jadi umpamanya seorang perempuan lagi mau datang kajian. Naik mobil. Lalu suaminya ngomong, "Di, sini. Turun dari mobil. Afon enggak jadi kata dia. Ada perintah dari bos." Nah, melayani suami. Karena banyak permasalahan perceraian di rumah tangga itu salah satunya ini. Tapi suami tidak mengungkapkan. Kalau masalahnya masalah ranjang, yang dia ungkapkan, "Istriku enggak nurut, istriku macam-macam padahal dia punya masalah di ranjang tadi." Maka apa solusinya? Jadi ya kasih penjelasan. Kemudian sang suami juga pintar-pintar merayu istrinya. Pintar-pintar merayu istrinya. Anda tidak tahu. Di sebagian keluarga itu, suami istri sama-sama kerja. Artinya pulang ke rumah sama-sama capek. Sama-sama capek. Akhirnya sampai rumah ya sama-sama capek. Makanya seorang suami melihat kondisi istrinya Kalau lihat istrinya, aduh istriku ini terlalu capek Macam-macam, sehingga tidak bisa Melayani suami dengan baik Ya, dikasih pembantu Kalau dia bekerja, udahlah kau enggak usah kerja Biar aku yang mencukupi kehidupan rumah tangga Seperti itu Apa solusinya, apakah menikah lagi solusi Itu salah satu solusi memang Dan bagi wanita-wanita yang tidak ingin Direbotin sama suaminya, biar suaminya Kawin lagi artinya dia merasa lelah dengan suaminya. Ini lagi ini lagi aku capek ngurusin engkau. Misuh ya sudah, biar dia nikah lagi sehingga tugasmu akan berkurang. Kira-kira mau enggak wanita seperti itu ya, Jadi perempuan ini, jemaah, enggak ngomong sama seseorang. Suaminya bekerja di luar negeri 10 tahun. 10 tahun enggak pernah pulang, jemaah. Sabar enggak si istri menunggu? Sabar. Setelah pulang, suaminya kawin lagi. Akhirnya sehari ke rumah dia, sehari di rumah istri mudanya. Sabar enggak istrinya? Seperti sabarnya 10 tahun nunggu suaminya. Wallahu a'lam wa'alamusaha. Bisa jadi dengar suaminya kawin lagi, maaf wal'afuminikum. Ana balik ke rumah. kadang Kadangkala itu terjadi. Maka apabila engkau tidak ingin suamimu menikah lagi, umamanya. Engkau layani suamimu dengan baik. Ya, mudah-mudahan cara seperti itu tercukupi kebutuhan suaminya. Hadeyullah walul sama. Zin zat, Allah subhanahuwataala. Banyak teman kami orang-orang nasrani -orang berakhlak baik, sopan santun dan sering mengingatkan kami untuk solat pada saat waktu solat tiba. Bagaimana sikap kita, Ustaz? sementara orang muslim saja tidak demikian. Nah, yaitu tema kajian kita hari ini, Jamaah. Bagaimana seorang muslim idani? perkataan Ikrimah, "Li kulli syai'in asas wa asasul Islam al khuluqul hasan." Semua itu ada pondasinya dan pondasi Islam itu akhlak yang mulia. Di sini sebagian orang tertarik dengan agama lain karena melihat Pemeluk-pemeluk agama itu baik. Maka antem harus tunjukkan. Harus berkorban antem. Kayak tadi... ...umamanya sama temannya yang non-muslim. Ya ini terjadi oleh sahabat Nabi SAW. Amr bin As... ...Abdullah bin Amr bin As... ...kalau potong kambing. Itu dia pesan sama yang ngotong kambing. Tolong kau mulai dengan tetangga yang Yahudi. Bayangkan Sampai orang-orang heran... Oh mulai memberi dengan yang Yahudi? Iya. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarifu. Jibril itu terus memberikan wasiat kepadaku dalam urusan tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Kayak gitu tuh, akhlak yang mulia. Maka seharusnya antum yang lebih utama mengamalkannya. Bukan orang-orang non-muslim, Jambu. Hanya Allah yang Mengetahui. Ustaz, bagaimana hukum menala, mentala lewat WA sampai tiga kali, lalu meminta rujuk kembali? jamaah berkaitan dengan tolak apabila lafadznya itu lafadz yang sorry, baik itu lewat tulisan, lewat surat atau lewat WA dan itu bisa dipertanggungjawabkan? Menurut pendapat sebagian ulama itu sah Talak itu jatuh Talak itu jatuh Ketika kau menulis aku menceraikan istriku dan dikasih Talak tiga kali Ingat urusan tiga Ketika mentalak tiga kali di satu majlis itu terhitung Satu tetap Tapi kalau dia menceraikan lalu dia rujuk ya kemudian menceraikan lagi, kemudian dia rujuk ini sudah dua kali. Lalu dia menceraikan lagi, yang ketiga kali, maka di situ dia tidak boleh balik. Maka tolong orang-orang yang menikah, kalimat cerai atau gugat cerai itu dihapus dari kamus kehidupannya. Nanti kalau ada masalah baru, didatangkan lagi. Karena ada sebagian suami sedikit-sedikit melihat istrinya kayak gini, aku ceritakan kau nanti. Si perempuan juga begitu, "Bang, aku kayaknya mau gugat cerai. Besok kita ke pengadilan agama." Gimana rumah tangga kayak gitu, Jamaah? Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus dengan bercerai. Hadza wallahu a'lam Terakhir Ustaz, ana sudah salah-salah ngomong, Ustaz. Kayak Naam setenang, hal ga Apakah semua ghibah haram? Apakah tidak ada ghibah yang diperbolehkan? Apakah semua ghibah itu haram? Semua ghibah itu haram. Naam. Ia ya berkaitan dengan ghibah ya. ya ini kadang kala masalah ghibah ini jamaah, ada orang yang taat ke masjid, ada orang yang berangkat haji, ada orang yang umrah, ada orang yang jauh dari riba. Dia tidak mau makan riba. Dia jauh dari zina. Tapi riba dia lakukan seakan-akan tidak dosa. Dosa riba ini dosa besar. Orang ini kalau bicara zina. Na'udzubillah orang itu terjaga dari zina. Sholat di sholat pertama di masjid dia selalu. Tapi kalau ngomongin orang enak aja dia. Na'udzubillah itu, menggali. Itu masalah riba. Terus apakah ada riba yang diperbolehkan? Ada riba yang diperbolehkan. Ribah yang diperbolehkan itu disebutkan oleh al alimah al Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salim ada ada enam ribah yang diperbolehkan Belum mengatakan al-qatuh leis bighibatin fi sitta muta'billin wa muarifin wa muhadziri. Ribah itu diperbolehkan di enam hal. Yang pertama orang yang dibullyin hendak mengadukan ke orang yang membullyin dia. Dia katakan Ana dipukul sama Fulan Fulan ngambil harta Ana Ya boleh Wa arifin. Untuk ngasih tahu Lagi ngobrol ya Kau kenal sama Fulan kata dia Yang mana si Fulan Itu loh Fulan yang biasa ke masjid Aduh, tahu Itu loh Fulan yang sumbing Dia ngomong sumbing Ini kan menyebutkan Aibnya orang Ketika dia ngomong sumbing hanya untuk ngasih tahu yang itu, oh iya aku sudah tahu dia Ya aku antarkan ke sana Itu untuk memberitahu Oh muhadbir, muhadbir itu Mewanti-wanti orang Mengatakan kau jangan duduk sama fulan Fulan itu pengedar sabu-sabu Ucapan kita ini untuk mewanti-wanti orang Itu diperbolehkan Kemudian yang keempat Wamu jahilin fiskon dan ribain orang yang melakukan dosa besar terang terangan, orang fasik terang terangan, tidak malu malu minum di pinggir jalan, nyalul bilah nidalik, itu tidak ada kehormatan bagi dia. Terus yang kelima apa? Kok lupa nussa? Waman talab al ianata fi izalati munkar. Meminta pertolongan orang untuk merubah kemungkaran. Laporan kita ke PRT, Pak RT, Pak RT di situ ada orang lagi ngadu ayam, namanya Fulan-Fulan-Fulan. Yuk kita berusaha untuk membersihkan hal itu. Kemudian yang keenam jamaah, ah, kau jadi lupa jemaah. Siapa yang ingat jemaah? Siapa nak? al ليس بغيبة في سكتة متظلي و معروف و محذري و Menyindir? Bukan. Minta nasihat seperti orang yang mau nikah tanya gimana fulan nusa dikasih tahu fulan enggak benar ya? Iya. Ada satu lagi. Masya Allah. Yang ingat anak kasih hadiah, jemaah. Allah. Wah, Allah anak lupa, ya Tunggu-tunggu ana ya, bentar, so. anak ingat-ingat. Bukan, bukan menemikkan orang yang berselisih. Itu yang bohong, yang diperbolehkan. Yang diomongin, mau diomongin. Senang diribain dia. Ma. Yaitu termasuk mujahirin fiskon Dan tidak termasuk ribah Karena ribah itu menyebutkan kejelekan orang yang dia tidak suka Kalau dia suka, bukan Bukan ribah Nah Apa cuman Iya. Oh iya, itu itu termasuk Mu'arif yang ngasih tahu ya, atau dia memberitahu kondisi fulan kayak apa, atau dia mewanti-wanti. Yang satu lagi jamaah tunggu Masya Allah. Masih, benar. Masyaallah. Sekali lebih lupa jamaah ya. I hazamanusia ya apa nak hmm? buat nak buat macam ya tidak di alghiba masyaallah Bagaimana? Ya itu mu'arrifin, masuk mu'arrifin itu. Mu'arrifin. Al-Qadhu laysa bi'ghebatin fi situtin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin. Ah, na'am sahih yang minta fatwa, masyarakat yang Nah, orang yang minta fatwa Mustafatin ya. dia Dia minta fatwa, ustaz, suami anak itu Kayak gini, kayak gini, kayak gini Dia minta fatwa tentang hal itu, itu diperbolehkan Nah, kayaknya itu yang sahih jamaah Hadha wallahu alam suhab Itu kayaknya Baik jamaah, mohon maaf Kalau ternyata yang anda Sampaikan salah, ingat itu dari anda sendiri Dari anda pribadi, Allah dan Rasulullah Terbebaskan Sudah. dari kesalahan itu Sudah. Kalau yang anda sampaikan benar itu tutup. Antum tutup, enggak ustaz ini anda sebelum sen. Afwan sebelumnya para jamaah jangan ada yang keluar dulu. Afwan, karena jumlah yang hadir 2,500 lebih, mohon sebelum Ustaz tutup dengan salam dan kafaratul majlis, Ustaz nanti setelah tutup dengan salam kafaratul majlis, tolong dikasih keluar lebih awal. Keluar lebih awal. Jadi antum semua yang dalam masjid yang berada di luar, jangan jalan dahulu. Alhamdulillah. Syahdu jemaah jazaakallahu khair antum sudah mengasihi jalan sama ustadnya ana makasih banyak mohon maaf atas segala kesalahan subhanakallah wa bihandika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh